«Так що сталося, командири? Які проблеми?» Стасі Петруня повинні під'їхати з хвилини на хвилину. Не знаючи, чим зайняти водія, Вася ще раз уважно вивчив права, звірив фотографію з оригіналом. Час тягнувся повільно, повз, як гусінь по стеблині трави. «Чов, командири, я не все зрозумів!» Неквапні рухи сержанта ставали підозрілими. «Вася на силу стримував хвилювання!» «Де хлопці застряли?» «Ідіот, сука, придурок, критин, козел смердючий, дебіл, я ж просив тебе перевірити машину, я ж просив тебе потвору, я ж попереджав, я ж зараз вб'ю тебе, падло!» «Щось не так», – сказав Петрович, і витягнув кольт калібру 0,38. «Чому він сам? Вони ж парами їздять. Щось не те». Такий самий кольт з'явився у семовій руці. Боб витяг з-під сидіння АКМ і зняв його з запобіжника. «Я нічого не розумію, командире», – котре повторив водій. Тон його ставав все більш підозрілим. Василь не квапом повернув йому права, потім ступив два кроки назад і вийняв пістолет. «Не зрозумів, водій втупився в чорне, безпристрасне дуло. Озель мовчки кивнув головою, закликаючи дурного водія озирнутися. З густої трави піднявся басмач з автоматом на переваги. З-за колосків жита виріс Гога. Він стояв якраз за дев'яткою, впевнено спрямовуючи на машину револьвер. Петрович оцінив ситуацію миттєво. Він підморгнув Семові і відчинив дверцята. Сем зробив те ж саме. Боб відкинувся на спинку сидіння. «Зброю на землю, чемодан з грішми викинути з машини!» – урівчатця наказав басмач, клацаючи затвором автомата. «Окей, хлопці!» – голосно вигукнув Петрович. З машини вони вистрибнули одночасно з Семом. Гога двічі пальнув у їхній бік. Куля дура. Гога стріляв не цілячись, просто реагував на рвучкі рухи супротивника. Сем потрапив під одну з них, з криком схопився за бік і впав у пелюку. Петрович встиг пірнути в зарості жита. Постріли відволікли Васину увагу. Він на мить подивився в бік стрілянини, і цього було досить, щоб водій хвацьким ударом вибив з його руки пістолет, а другим ударом повалив його на землю. Боб дав бік басмача коротку чергу. Він навіть не цілився, просто висунув з вікна дуло автомата. Басмач встиг пригнутися, розпластався на землі. Його черга пробила колеса з лівого боку машини. Дев'ятка з сичанням присіла на лівий бік. Пістолет був уже в руках водія. Промахнутися у Василеву голову йому було неможливо. Басмач, лайнувшись, стрельнув у водія. Той немов переламався навпіл існув і рухнув поряд із сержантом. Кулі з автомата Боба спушили землю біля самого носа басмача, і він перекотився праворуч, не даючи супротивнику пристрілятися. Гога безпорадно озирався на всі боки, не знаючи, в кого стріляти. Боб ривком вискочив з машини і впав біля відчинених задніх дверцят. Автоматна черга змусила Гогу притиснутися до землі, він стрельнув двічі і обидва рази промахнувся. Басмач був на війні, на справжній війні, де кожну секунду можна використати собі на користь. Тому він змією ковзнув через дорогу і перевів подих тільки біля бампера дев'ятки. Петрович вийшов прямо на Гогу. Несподіванка злякала хлопця, він бачив тільки наведене на себе чорне око кольта – перекотився на спину, зігнута в лікті рука тримала наган прямо перед собою, палець затято натискував на курок. Його постріли злилися в унісон з голосом кольта. Щось обпекло ліве плече. Коли замість пострілів почулося тільки клацання, його з подивом зазначив, що ще живий, а прямо перед ним стоїть, розкинувши руки, супротивник. Ось він хитнувся і повалився прямо на Гогу, той не встиг навіть відкотитися в бік. Всі кулі щільно засіли в грудях Петровича. Хоча Гога знову ж таки не цілився, просто спрямував зброю в бік напасника. Поразка шефа заволоділа увагою Боба. Викрикуючи прокльони, він скочив на ноги і спрямував автомат на безпорадного Гогу. Причавлений Петровичем, він не міг поворухнутися і приречено заплющив очі.